Basme în limba română. Florile Idei Crezi în magie? În fantezii, pești care zboară și flori care dansează? Oh, dar trebuie! Pentru că numai atunci când crezi o vei vedea. Ești pregătit, deci? Să începem cu povestea Idei și florile ei dansatoare. Totul începe în orașul Quixville. Un loc unde magia trăiește Jucării, copaci, case, chiar și mobilierul Toate prind viața aici Dar acum este o șmecherie Pentru că cei care cred în magie Sunt singurii care o pot vedea Chiar în centrul orașului Quicksville Într-o casă mare, locuia Ida Ida era o fetiță dulce Care își iubea florile Trandafiri, garoafe Narcise, Lalele, aceștia erau adevărații ei prieteni. Dar Ida nu zâmbea niciodată. Parfumul proaspăt al florilor, razele soarelui, roua dimineții, cu toții au încercat din greu, dar cu toții au eșuat. Ea vorbea cu florile ei, le oferea toată atenția și grija, le uda în fiecare zi și totuși ea nu zâmbea niciodată. Idei îi plăcea să deseneze. Tatăl ei o iubea pe Ida. El a vrut ca fica sa frumoasă să zâmbească, a aranjat lecții de artă în propria lor casă. Toate mințile tinere și strălucitoare din Quicksville au mers acolo pentru a învăța arta. Printre ei era și Henry. Henry era un băiețel care credea în magie. El vorbea cu copaci și tufișurile. Norii obișnuiau să vină pe pământ doar să-l stropească cu apă de ploaie. Nimeni nu credea în poveștile sale dar asta nu l-a oprit niciodată pe Henry. Într-o bună zi... Ce faci acolo, Henry? Oh, mă bucur că ați întrebat. Uitați-vă la asta. Ce este în neregulă cu tine? Acest lucru este oribil. Ai habar măcar ce ai desenat? Da, aici este un om care atârnă de spânzurătoare. El ține o inimă în mână... Pentru a arăta că el a furat inimile oamenilor Cred că este destul de interesant Interesant? Acest băiat este nebun Zilele trecute el spunea că o stea căzătoare este atunci când o stea părăsește cerul și se duce în căutarea iubirii E adevărat ce ai spus despre stele? Bineînțeles că nu Destul acum cu aceste prostii de câte ori ți-am cerut să nu mai răspândești minciuni, Henry? Cu tot respectul, domnule! Nu este imaginația modul în care copilul învață lucruri? Lecții mărețe pot fi învățate prin cultivarea fanteziei lor! Mă înveți cum să predau, doamnă? Uh, nu, eu doar... Ajunge acum! Nu mint, vezi tu? Însă -și o stea frumoasă mi-a spus asta! Plexul din mâna lui Henry a dat din cap cu entuziasm. Dar, din păcate, Sherry nu a crezut în magie, așa că nu a văzut. Suntem în întârziere pentru a începe lecțiile noastre de artă aici. Acum, unde e fata aceea care nu zâmbește niciodată? Ida? O, oh, nu! Florile mele! Nu știu ce s-a întâmplat cu ele. Uite! De ce te îngrijorezi mereu? Nu ai învățat să zâmbești? Dar n-am niciun motiv să zâmbesc Uită-te la florile mele Ah, ce prostuți! Ele bineînțeles că se ofilesc Ofi ce? Ofilesc! Asta înseamnă că ele mor Oh, Dumnezeule mare! Era mai bine să fi fost un pianist Gata, gata, așa este natura Totul trebuie să moară Acum, puneți-le deoparte și să începem cu lecția noastră pentru ziua de azi dar Ida nu avea chef să deseneze Se uita la florile sale cu tristețe Ce-am făcut eu ca tu să mori? De ce nu poate exista un motiv să fii fericit? Ce ar fi trebuit să fac să te salvez? Nu-l asculta Ida? Nu sunt moarte Sunt doar obosite de la atâta dans D Dans? Păi da! Nu știi castelul din fața porților orașului? Casa de vară pentru regele nostru? Toate merg acolo noaptea să danseze Am fost la castel ieri Nu era nicio singură floare, nici o frunză în copac Nu stau acolo pe timpul zilei Pentru că pasnicul castelului nu este bun cu ele Nu le vorbește și nu le îngrijește ele merg acolo să danseze, pentru că au un loc mare acolo pentru a aluneca în jur. Dar trebuie să fie atente la pasnicul castelului, care se duce în jurul palatului toată noaptea. O floare păzește mereu ușa. de îndată ce au de pașii, aceasta le spune dansatorilor. Cu toții se ascund pe unde apucă. Deci, când intră pasnicul castelului, doar miroase o grămadă de flori și nu vede nimic. Da, da! Apoi, după bal, toate se întorc de unde au venit și apoi așteaptă din nou noaptea Stai! Spui adevărul? Vreau să văd! Dar nu pot merge la castel noaptea! Ce să fac? Hmm, Lasă-mă să mă gândesc Am un plan! Îmi promiți că mă vei crede, Ida? Pentru că planul meu îți va permite să vezi florile dansatoare numai dacă promiți să crezi! Um, bine! Grozav! Când te duci la culcare în seara asta, închide ușa la camera ta cu jucării. În felul acesta, nu pot pleca! Atunci vor dansa în camera ta cu jucării, dar nu uita să faci suficient loc pentru ele, pentru a le permite să se rotească fără să se lovească de mobilier! Știi cum dansează la un bal, nu? Henry, ce Dumnezeu faci? Mi-a arătat cum dansează florile! Flori care dansează? Aveți milă! Cum poate cineva să umple capul unui copil cu o asemenea fantezie prostească? Să nu mai aud nimic din povestea cu florile dansatoare! După curs... Ida s-a dus repede înapoi în camera ei Ah, bună, Sofie! Sper că ai dormit bine! Um, îmi pare rău, Sofie, dar va trebui să dormi în altă parte în seara asta Florile astea au nevoie de mai multă grijă Sunt obosite Ida putea să jure că a văzut chipul lui Sofie făcându-se albastru Dar cine ar crede că o păpușă are sentimente? La urma urmei nu ar trebui să fie adevărat ceea ce crede fiecare? Să dormiți bine, da? Și dacă mergeți să dansați, nu vă obosiți prea mult! Florile nu i-au răspuns Idei, dar ea știa bine că ele o ascultau. În acea noapte, Ida nu a putut să doarmă o vreme îndelungată și a amintit tot ce i-a spus Henry. Închise ușa la camera cu jucării. Nu voia ca florile ei să evadeze Nu dorea ca ele să aibă necazuri Dar mai mult decât atât, a vrut să le vadă dansând Și credea că o vor face oh, Te rog, lasă-mă să văd cum dansează florile! Te rog! În cele din urmă a venit somnul mm -hmm. Ce? Ce e zgomotul ăsta? Oh, trebuie să fie florile! Dansează! Trebuie să merg să văd! Și acolo erau toate! Trandafiri, narcise, garoafele, toată lumea! O, oh, ce vedere splendidă a fost! Florile din toate vazele camerei ei se legănau și se mișcau de-a lungul podelei. Lily cânta la pian. După ce a văzut florile, jucăriile idei nu au putut să se abțină. Uh! Asta e cea mai bună noapte din viața mea! Totul a decurs bine când brusc coada cea lungă de mătură a țipat. Cum poate cineva să împuie capul unui copil cu o asemenea fantezie prostească? De ce? ne ai văzut mișcările? Nici nu știam că mă pot mișca așa! Uhuhu! Ida nu a putut mișca niciun membru A fost surprinsă dincolo de măsură S-a uitat după florile sale bolnave Și-a dorit să înceapă și ele să danseze Dar atunci, ea nu a fost singura care și-a dorit asta Hei tu? Nu vrei să dansezi? <coughs> nu mă simt foarte bine Haide, acum! Dansul te va face să te simți mai bine! A, da! Să mergem la dans, Brenda! Da! Să ne bucurăm cât putem! Au! Oh, culoarea lor aproape că a dispărut! Și totuși, uite cât sunt de fericite! Avem atât de mult de învățat de la aceste flori! Chiar atunci a fost o bătaie din interiorul sertarului Idei Pornarul a deschis sertarul pentru a o găsi pe Sofie în interiorul acestuia Dă, Am crezut că nu voi mai ieși niciodată de acolo E atât de întunecat înăuntru Ce se întâmplă aici? Ne distrăm de minune! Este o petrecere! O petrecere? Pe mine de ce nu m a invitat nimeni? Oh, te invit acum! Vrei să dansezi cu mine? Nu, no, băiete! Țintește atât de sus! Ha! Sophie a vrut ca o floare chipeșă să o invite la dans Dar toate florile dansau și cântau Nimeni nu a avut timp să se uite la Sophie Apoi ea s-a așezat pe sertarul deschis Poate că nu este vizibilă pentru toate, credea ea Și totuși nimeni nu a venit În cele din urmă ea a decis să intre în dans de una singură, dar... Ești bine? Ești rănită? Oh, tu! Nu e un bărbat frumos care să vină să mă ajute să mă ridic? Pleacă de aici! Sunt bine! Oh, dar te rog, lasă-ne! De ce ești atât de politicoasă cu mine? Bineînțeles! Ne-ai cedat patul! A fost foarte generos din partea ta Oh, um, da Sunteți cu toții foarte drăguți Îmi puteți păstra patul Nu mă voi plânge Ce drăguț Dar nu-l putem folosi Vom pleca până mâine Nu! Vă rog, nu plecați Nu putem rămâne dragă Fă ceva, te rugăm spune Idei să ne îngroape în grădină, ca să ne putem întoarce în fiecare an! O să-i spun cu siguranță! Ha! Oh! Ce s fi ales de florile mele? Oh, nu vă faceți griji! Încă arătați la fel de frumoase ca întotdeauna! una. a privit spre grădină și, oh, ce minune! Ea a zâmbit cu cel mai frumos zâmbet Acum că ea credea în magie, Ida știa ce trebuia să facă Ida putea acum să vorbească cu soarele și luna A cântat cu lingurile și a dansat cu plantele Pentru că acum că ea credea în magie, magia era ceea ce ea vedea peste tot Florile și-au ținut și ele promisiunea Au venit la Ida an după an Legenda spune că orașul Quicksville încă are flori care dansează toată noaptea Florile idei care au adus magia la Quicksville și un zâmbet pentru micuța Ida